Jó estét kívánok! A klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál, maszkonát, szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki felolvasja a szövegeit és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk egy érdekes, különleges alkotó, költő, emellett informatikatörténész, múzeológus és lokálpatrióta, víziváros szerelmese, képes Gáborról van szó, aki koráb itt is föl fogja olvasni az adásba. Szervusz, Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek. Ezúttal talán érdemes onnan indítani, hogy honnan érkezik a vendég ide, Újlak és Óbuda Buda, Krúdimenziós határára, egyenesen vízivárosból és hagyol sejtem, a fonódó villamossal. Abszolút itt történt, pontosan a 19-es villamossal érkeztem. Miattat fonasztották össze talán, hogy ide tudjál jönni szépen a vízivárosból? A lokálpatriotizmusról majd külön is fogunk beszélgetni, de mégis az otthonosság lenne az első téma, amit szeretnék körbejárni, akár költészeti értelemben is. Az elődők a formálódás szempontjából azt hiszem neked nagyon fontos az otthonosság érzete. Kik azok a költők, akik ezt megteremtették a számodra? Igen, hát fontos az otthonosság érzete, és jó, hogy mondtad ezt a ö, fonódást, mert azért számomra a Batyányi az egy végállomás, még a, a venseiben is, is így szerepel, Hát a költői otthonosság az egy összetett dolog, mert nyilván a ezredfordulón, amikor elkezdtem a verseimet írni, akkor a posztmodern hatás az, az nagyon erős volt. Nem a modernek is nevezett tett szűzve a van, é, politikai é, é, jellemző lett azóta. Ugyanakkor, pontosan ugyanakkor én egy kicsit vissza is nyúltam, a, a modernséghez, meg vissza is, is nyúltam egy, egy baloldali irodalmi hagyományhoz, úgyhogy egyszer egy versemben a, aminek az a címe, hogy Oszkár János Attila, ott a Gellért Oszkárt, a, a József Attilát és a Pilinszki Jánost neveztem meg ilyen nagy hármasnak, de azt gondolom, hogy a versemben nem csak költőkhöz nyúlok vissza, hanem prózaírókhoz is, tehát Ebből talán a legérdekesebb ebből a hármasból, azt hiszem, aki egy elfelejtett költőjelnek az egész nyugatnak, olasz, az egyik leghosszabban élő és íróalkotója is volt. Igen, hát én a új járva mindig tisztelgek az emléktáblája előtt, valóban egy fontos szerző számomra, valahogy a kamaszkoromban fedeztem föl magamnak. Ő egy katolikus zsidó marxista költő volt. És, és hát végül is ezek a, a hagyományok, ezek, ezek nagyon szépen ki is tudják egészíteni egymást. Tehát a marxi típusú, vagy klasszikus baloldaliság, a, a, a római katolikus és a zsidó hagyomány, és annak a, az üzenetei akár a, a, a szegénységgel kapcsolatban, ezek érdekesen egymás kiegészítik egy, egy fonódó hálózat, létre. Pontosan. És majd a terekkel is fogjuk folytatni, de előtte hallgassunk meg egy képes Gábor verset, még hozzá egy vad Jött, és utána pedig egy városról szóló gyönyörű olaszdalt. Úgyhogy először jön a türelemjáték. Türelemjáték. Vonásaim lágyok, falnak döntve falom a testét a lánynak. álmomban megérjük az estét. Néhány vonallal vázalom a változó világot. Ilyen volt, most csak a máso, Hivatlan vendégek maszkabálya, Hol a választékosság alap. Igaz ember nem lehet érintőleges. Érinteni veszélyes, mint kihajolni a térből. Tartom a távolságot. Akit szeretek, azt megtisztelem a hiányommal. Próbálom megérteni, hogy nem érinthetem meg, még véletlenül sem. Ez a magány új szintje egy új vég, a világban, ahol párt keresni orosz lett, és ölelve ülni nem akarsz, maradja körönbelül. Páriák kora jött el, koronás főkora. Ha már nem vigyáztok ránk, vigyázzunk egymásra. Várjuk, hogy visszakapjuk falunk a régi falat. Képes Gáborral folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, az előbb az ő választásában hangzott el Piero Umiliani, la Umo, Citta, vagyis az Ember és a Város című száma. És az az ember és a város, az lehetne a mi beszélgetésünknek is, azt hiszem az alcíme, hashtag -e, a manapság mondani szokás, ugyanis mindenki kötetetben és mindegyik versetben nagyon fontos a tér, a város is, az élet egy nagy örök lakás, az utcafront és az öregember, ez két korábbi kötetednek a címe, ráadásul a belső és a külső terek is elválnak, az egyikben ugye a... Lakáson belül egy nagyon szép József Attila metaforát ír, gyakorlatilag, a másikba pedig a külső tér és a belső tér. Mondhatjuk egy igazi városi költő, vagy azzal, hogy az urbánus hagyományhoz is kapcsolódsz, és a városban találsz arra természetre, amiből aztán verset lehet írni? Igen, hát teljes mértékben a, a, a, a város terei azok meghatározóak a, a verseimben, és ez még inkább így van abban a verses kötetben, amit sajtó és gyakorlatilag megjelenésre vár, mert ott kimondottan vízivárosi verseket gyűjtöttem össze, tehát van egy ilyen város, választott otthonom a, a víziváros, melyel nyilván nem vagyok egyedül egyébként, mert ebben a költői vízivárosban azért sok érdekes alak járkált a múltban, elég talán Tandori Dezsőt megemlíteni, vagy Petri Györgyöt, vagy néhányan talán a rádióhallgatók közül emlékeznek a Györgyre, aki a Dom Makarémó meséket, írta, tehát sok jeles alkotóval osztozom ezen a vízivároson, de nekem arról megvan a magámitológiám, a saját szerelmi történetem, a saját kalandtörténetem, és azt kívánom megalkotni, és hát ennek van egy, egy tágabb tere, az nyilván Budapest, és hát azon belül Buda, és hát tulajdonképpen én most otthonról hazajöttem, mert egyébként az én történetem az 1980-ban Óbudáról <laughs> indult, és utána én nagyon sok helyen laktam, illetve mindegyik, vagy, volt, mindegyik Buda volt. Vagy, vagy. Hát igen, laktam a Rúzsadombón, laktam Pasoréten, laktam lágymányoson, mindig Budán laktam. Igen. Ö, és a költészeteddel kapcsolatban ezt a szerelmet mondod, akkor én egy olyan kettőséget figyeltem meg, hogy mintha a ezredfordulós kötette egyfajta koravénység lett volna benned. A mostani szövegeidbe pedig egy ilyen dinamikus, himnikus életszeretetet, egy ilyen revitalizációt érzek. Nem tudom, hogy egyetért ezzel az olvasattal. Tehát azt mondod, hogy én nagyon öreg voltam, és megfiatalodom az azért, egy ilyen fiatalabb, vagy Benjamin Button-nel beszélgetek itt a stúdióban. Igen, egy ilyen kettőséget. látok, hogy akkor egy kicsit azokra a zsánerekre erősítettek rá a szövegeid, most meg egy ilyen vitálisabb figura vagy, vagy nem tudom, nem te, hanem a szövegeid pontosabban. Igen, hát ez elképzelhető azért. azért Fél úton találkoztatok a, a, talán. A, az én az nagyon ezret volt, és amikor elkezdtem verseket írni, akkor, akkor nagyon ö, felfedeztem a szüleimnek, meg a nagy szüleimnek a tárgyi kultúráját, az olvasmány élményeit, film élményeit. A, a, búcsúztam a 20. századtól, és hát lehet, hogy én akkor még csak 19-20 éves voltam, de, de úgy éreztem, hogy egy évszázados ember Vagyok, mert hát ér érvéget a 20. század, és nekem erről a nagy változásról mondani való van, hogy mi az, amit magammal akarok vinni a 20. századból, és mi az, amit tehát némi gúnyal vagy iróniával de el kell engedni, de ahhoz, hogy elengedjük, ahhoz, ahhoz beszélni kell róla. Tehát, tehát ez mindenképpen megvolt bennem, és emiatt én egy ilyen kis öregember voltam. És é, ez, ez ezt főleg akartam egy finoman fogalmazni. Abszolút, tehát ez főleg az utcafront és az öregemberből jött ki, ahol hát önironikusan ez is volt. A, a vélszöcsküttetnek a a címe. Most meg már egy ilyen szerepre nem törekszem. Hát most meg középkorú ember vagyok magamtól, és leírtam ebben a, a, az előzőleg elhangzott versben az élethelyzetemet, hogy mondjuk egy hát azért relatíve magányos 40 éves embernek, akikre hát némelyik ö, ö, ö, megmondó emberek azt mondják, hogy ilyen bongó szingli létben éldegélnek, hogy hát nekik milyen az élethelyzetük, mondjuk egy pandémia, vagy egy egy karantén idején, tehát itt mindenféle öreg szerep nélkül is megvannak azok a nehézségek, amelyekkel meg kell küzdeni. Viszont az irónia most is állandó kelléked, vagy állandó játszótársad, azt hiszem, a szövegeidben, mint egy ilyen optikája a verseknek nagyon sokszor az irónián dől el, hogy előre vagy távolabb, vagy közelebb, nézzük-e azt, ami benne van a szövegbe. Igen, hát ez személy szerint is egy túlélési játék, és, és valószínűleg. És egy stratégiai. Egy túlélési stratégia, igen, ezt a szót kerestem, és hát valószínűleg ez a, a versenyben is érződik. Most viszont megkérnek, hogy a Határeset című versedet olvasd fel, és utána egy újabb dallal folytatódik a belső közlés. Határeset. Álmomban bármit megtehetnék, de csak azt teszem meg, amit ébren is megengednél mert tisztellek, mivel szeretlek, és úgy teljesítem be a vágyam, hogy lázossan simítom szememmel homlokod, amikor egy gondolat fénye gyúl benne, és cinkosan nézem erdőmély szemed, amikor rámosolyog egy emlékre, és várom a szád szélén a jelet a nevetésre. Így álmodom, mert éjjel vagyok a legjobban magam, amikor jóga mozdulatra tanítasz egy lángoló benzinkút előtt, amikor magas autóban utazunk egy pipacsos mezőn, és amikor kincset keresünk egy elhagyatott házban, mert veled álmodom minden éjjel, és valami tisztaságot ébresztesz fel bennem. Ha pedig ébren találkozunk, és alig várom, hogy a köszöntésnél a szám érinthesse az arcod, Kábult vagyok, és szégyenkezem én is. Hűvös a szád, de a az ég, Kár lenne így búcsúzni még? Miért küldesz el? Közöttünk nincs vége még. szeretlek én jobban, mint én. Szépet ígér, Elkokott már, Keveset kér. Úgy szeretném, Ha nekem mégis hinnél, S megértenél, Felejtenél. Visszatérek én. szóval A György, visszatérek én című dalát hallottuk a Belső Közlés mai adásában, képes Gábor költő, muzeológus, informatika történés választásában, a zenékről szokásunkhoz híven a műsor végén fogunk beszélgetni. Most azonban még egy kicsit a szellem- és társművészeti tereknél maradva azt figyelem meg a versenybe, hogy nálad az Avangárdnak lett egy klasszikizálódása, pontosabban nálad az Avangárd az már egy klasszikus, amit újra nyitsz, és egy kicsit átrendezed ezeknek a különböző sorait. Igen, ebben lehet, hogy az egyik példaképem az szintén egy vízivárosi költő, amennyiben a paptibort lehet vízivárosinak nevezni, mert az ő Párizsik költő is van. volt. Vizivárosban Párizsig, meg Krisztina város meg sok helyen élt, de, de valóban az ő művészete, meg egyébként a térképersei, meg több más szövege is hatott rám, de de hát valóban Kassák Lajos is megjelenik, és Kassák keresztül nem csak szöveges, hanem akár vizuális és jellegű üzenetek is és benne. És a... most elolvass a verseit, képes Gábor, akit leónak neveztem, majdnem az adására elején, Igen, talán beleférmé, ennyi familiáris attitűd is, vagy baráti attitűd, de a vizuális struktúra is nagyon fontos, hogyha képes verset látnak, akkor látják, no man, ezt no egyébként, ha tetszik, Igen. hogy a szöveg struktúrájának is nagyon fontos jelentése van, a tördelésnek, a strófáknak, az egész mit ad ki, milyen térképet ad ki. És ha jól tudom, ezután egy még izgalmasabb képi konvertálás is történik majd Forrai Ferenccel a közeljövőben erről mesélnél egy kicsit nekünk. Boldogan, hát az először felolvasott szöveg, az tulajdonképpen még megjelenés alatt van, mert az, az ezredvég folyóiratban fog csak Januárban címe hízen, szíme, tontosan... várni kell még egy pár hónapot. Még várni kell, de egy egy vezetősen fel fogom olvasni, mert most már hosszú évek óta nagyon kedves barátom, és hát mondhatom azt, hogy alkotótársam a Forrai Ferenc. Tipografikus. Ha visszagondolok, legalább egy 6-7 éve az összes tipografikai kiállításának a bevezető tablóját én írtam, a kedvencem az a Formaváros volt például, most vonal címmel nyílik meg, hát a pandémia miatt egy ilyen online kiállítás október 3-án fog megnyílni, de egyébként a négy szoba galériában, és, és hát ő is egy nagy kasságkövető egyébként, tehát lehet, hogy ez is összekapcsolni. Egyébként az Öntödei múzeumban ö, találtunk egymásra. Vannak olyan anekdotáim, amik az úgy kezdök. Így van, a így gyönyörűen. van. A, vannak anekdotáim, amik úgy kezdődnek, hogy amikor én az Öntödei múzeum igazgatója voltam, mert, mert hát ez is voltam, akasztott ember még nem, nem de önt, ö, öntész kohász legalábbis ilyen elméleti, vagy múzeológiai sokon már voltam életemben. Ott ismerkedtem meg a Ferkóval, és hát ő egy nagyon-nagyon érdekes ö, technikával írógépelt ö, szövegeket dolgoz föl nagyon gyakran a, a műveiben, és a versekkel dolgozik, mint, mint, mint ilyen anyaggal, tényleg téle, egészen kivételes ebben. Úgyhogy hát jó pár nálam jóval nevesebb ö, költő mellett az én verseimmel is játszadozott. Van olyan képe, ami gyakorlatilag egy portré rólam, ö, ö, vizuális eszközökkel. Forráskodott, forraikodnak lehetne hívni. Te, hagyományos írógépen is ö, írtál verset még az ezred fordul előtt a 90-es években, vagy inkább egy villanyírógépet képzeljünk el? Nem, én szávítógéppel megkézzel uh -huh. írtam. Az utóbbi években kísérletezem velem, mert a forrai Ferenc szerzett nekem egy Olivetti Valentinét, ami egy, egy formatervezési remekvű, és, és azon szoktam megírni némelyik versemnek az első változat. Hát ez, ez biztos, hogy modorosság, de nagyon élve ezek rajta pötyögni. Egészen és más mechanikája van egy szövegnek, ha írógépen Teljesen, írott. teljesen, és egy, egyfajta szigorúságra nevel, és egyébként most az Óbudai anzix pedig jelent meg a Kemény vagyim barátom közölte egy portrém, amit egy írógép műszerészről írtam, a Berecki Zoltánról. Nála javítottam az Olivetti Valentinét, és hát végül feldolgoztam az ő, ő egész életét, vagy pályáját egy ilyen kis... Pórtróbom... Hát ez egy olyan szakma, mint a szemfelszedő gyakorlatilag, hogy még érdemes elcsípni egy-egy embert, aki ezzel foglalkozik, mert már értelmezhetetlen munkakör lassan. Pontosan, és hát némi pozitív üzenete azért van az, az életre szóló tartós fogyasztási cikkeknek azért mindenképpen van egy pozitív üzenete. A Forai Ferencben és, és bennem ez is egy ilyen, egy ilyen közös az írógépek iránti szerelem, de hát azt hiszem, hogy azért több közös pontunk van, mert például az avantgárd, mint, mint klasszikus hagyomány iránti kötődés, az is megvan bennünk. És ki tudja ezt az írógépet, lehet, hogy a Stázi vagy a Magyar szolgálat vizsgálta be, és az, tudom, ezeket régen, annól ellenőrizték, hogy tudják visszakeresni esetleg a elkövetőket. És akkor a mai napig a számítógép mellett a kézírás is fontos része a képes versszületésének? Tehát van egy jegyzetfüzeted, papírok, és azokra kezded el az írást? Hát nem mondanám, hogy ennyire alapos vagyok, hogy, hogy meg tudnám mondani, hogy melyik versem, hogy született. Mostanában a, a valentinén kezdődik. Uh -huh és utána megy át a, a számítógépre, de nyilván, hogyha valamilyen érdekes sor eszembe jut, akkor azt, azt az első kezem ügyébe kerülő sajtpapírra leírogatom. <gül> vagy maszkra, így van a mai világban. De, de én azért viszonylag kevés szöveget írok. Főleg kevés verset írok, elég hosszan érlelem őket, úgyhogy... Hát ez az újabb köteted is egy évtized, több egy évtized anyaga lesz, ha jól számolom, ugye gyakorlatilag? 14 év körülbelül. Azt kicsit több, mint egy évtized, viszont az időben, ha haladunk, akkor most megkérnélek, hogy a Felülmúlt című versetet olvasd fel, és utána megint meg fogunk hallgatni egy zenét. Felülmúlt Gyöngyök hullanak a fénybe, mikor üldözölje elől a vonat WC-jébe zárkózik valaki, és hogy létét igazolja, vizel. A világ kerek a futóút a szabadságba vezet, szívszorítón szorong a képzelet. A hold fehér lábos egy kilőtt kórház konyháján. A szülészet temetőre húzott épület, vagy fordítva elszivárgott, elfolyt a képzelet. Könnyező kör a rajzlapon, Gyerekrajz őrzi korunkórjait, Terhesek, migránsok, döbbent napfejek, mindez csupán átfutó valóság, borzalom atya ne hagyja el, nincs is képzelet. Mm. Hallottuk a Kannibán Holokausz című film zenejét. Mai vendégünk képes Gábor költő választásában. Nagyon érdekes volt hallgatni ennek a gyönyörű zenének a stilizáltságát egy olyan szörnyű filmnek a kontextusával, mint amilyen ez a film. Igen, hát ez Roger deodato egy nagyon-nagyon naturalisztikus horrorfilmje, 1980-ból az én születésemnek a, az évéből, és erről írtam az Ember megható gyarlósága című cikkemet, mert Ortoláni több filmzenéjénél az az érzése, hogy ő egy kicsit meghatódik azon, hogy me mennyire, mennyire vad még ez az emberiség, és mennyire nem cseperedett még föl. Sárkányfogvettemény. Beszéljünk egy kicsit a névédednek a másik eleméről, ha már tipográfiák, az informatika történészről. Egy olyan ekte amilyen te vagy, hogyan lesz kocka idézőjelve, ami nem egy rádióbarát műfaj hogy találkoztál ezekkel a dolgokkal és az fordulóhoz köthető, amikor a számítástechnikának egy egészen más paradigmája volt? Hát ez korábbhoz köthető, mert nyilván gyerekként szerettem meg az otthoni számítógépeket, meg én ahhoz a korosztályhoz tartozom, ami tulajdonképpen még nem digitális benszülött, nem születtem bele a, a számítógépek világába, de azért tulajdonképpen a, a, a, az íráshoz, meg egy csomó dologhoz való viszonyomat azért már ezek a nagyon korai otthoni számítógépek ö, meghatározták, ami, amennyiben az ezeretfordulóhoz kötődik, az a horvátiván professzor úrnak a, a, a, és az ő csapatának mindenképpen Szentpéteri Marci barátomat már csak azért is kiemelem, mert mindig kiemelem, hogyha a rádióban tőled. vagyok, mert az egyik törzs az édesapjával együtt, de, de, de nem csak neki, hanem volt egy bölcsészetudományi informatika program a, az egyetemen, és ott, ott elkezdett foglalkoztatni az informatikának a kultúrtörténete de, de, hogyha visszagondolok, akkor már kiskamasz koromban is nyomtattam magamnak olyan kis névjegyet, ha már ezt említetted, hogy képes Gábor kibernetik a történész. Tehát én ezzel. Gé nagyon Gábor, képes Gábor. Nagyon korán foglalkozni akartam, és a fővárosi telefonkönyvből megkerestem az első magyar számítógépnek az egyik tervezőjét, Kovács győző villamosmérnököt, és utána ő hívogatott el, hogy a kis magángyűjteményemet. Mutassam be kiállításokon, és ebből az lett, hogy végül az állami múzeumi szférába is becsatlakoztam, és ott 2003 tól 4-től, hát 2014-ig dolgoztam az Országos Műszaki Múzeumnál, illetve annak a jogutódjánál a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál, és ott szépen végigjártam a segédmúzeológustól kezdve a ranglétrát. Majd némi kitérő után most a Naima János tudományi Társaságnál dolgozom. Nekünk Szegeden van egy gyönyörű informatikai múzeumunk, és hát ezt az érdekes témát ezt igyekszem minél jóban Körbejárni, hogy hogyan hatott a számítógép a kultúra terjesztése. Nekem laikusnak ebben a muzeológiában talán az a legérdekesebb, hogy egy ilyen alapvetően új, korszerű és friss dolognak, mint egy kortás dolognak, mint a számítástechnika és a számítógépek is már megvan a maga történetisége, és hogy ennek is már megvannak ezek a maga múlt rétegei, hogy a szemünk előtt alakul ki valaminek gyakorlatilag a diakróniája. Igen, hát elképesztő rétegei vannak valóban, vagy generációi vannak, részben a számítógépeknek is, ugye, a gépek gépektől kezdve a, a különböző házi megoldásokig, meg a felhasználóknak is elképesztő generációi vannak, és azért nagyon érdekes az, hogy ki az a korosztály, amelyik a számítógépet csak egy kirakott üvegen keresztül láthatta, és mondjuk lyukkártyák adott le, vagy egy programot adott le, és, és, és napokat várt a, az eredményre, és ki az a korosztály, amelyik mondjuk a háztartási televíziót már elkezdte használni a számítógéppel együtt. Tehát itt legalább hát két-három nagyon. És hát a sajtó sajtótörténetről, a tudás tudásszociológiáról egy rengeteg olyan aspektusa van az informatika történetnek, amit egy-egy tudományterület a maga oldaláról tud megközelíteni, azt gondolom. Igen, hát az én kedvencem az a Beregi Tamás művészet történész és meghívhatnátok ebbe a, a műsorba, mert fantasztikus regényeket ír, de vele volt egy nagyon-nagyon egy gyümölcsöző közös évünk, ez a 2010-es év, amikor ő a Pixelhősök című könyvét írta, ami kimondottan a videójáték történetének az ilyen művészeti, meg média vonatkozásairól szólt, én pedig űrhódító címmel rendeztem egy kiállítást a videójáték történetéről, és akkor ilyen nagyon belterjes módon így egymás lektorágattuk, de ebből, ebből akkor lett tényleg egy ilyen nagy váltás, vagy egyáltalán a múzeumi szféra az felfigyelt arra, hogy Magyarországon, hogy a, a számítógépekkel mint ilyen történeti berendezésekkel érdemes foglalkozni, és ennek óriási hogy hatás lehetősége van. Köszönöm szépen, Eszter, például nekem tényleg nagyon kevés fogalmam volt egészen addig, még nem néztem meg a te ezzel kapcsolatos szövegeidet. Szövegek, akkor most megint jöjjön egy vers, a 26. fél, utána pedig egy dallal folytatjuk a belső közlést. 26. 26,5 lakhatnék hozzád ajtónyira közel átjárnál hozzám mindig. Kölcsönkérnél tőlem cukrot, szívet, és én adnék neked mindig. Az élet borond lenne, és gombamód egyszerű. A költészet lilaindigós papír. Szeretnénk élni, mert kávéillat lenne, a függöny félig elhúzva mindig. Szemed nem bántaná tűző napfény, arcodról a sót lemosnám mindig. Ha bejönnél, mindig egymásba bújnánk, ha mennél, nem köszönnél, hisz bekopogsz majd reggel. Ha így lenne, éjjel kedvelnék aludni, és álmomban az ajtó tárva lenne mindig. És sose fejezném be hozzád írt verseim, inkább fületbe kérlelgetném őket, sorra, egymás után, egy fejcsóválós estén, és a csattanókat te elnevetnéd mindig. Bene. La luna è e tu, stanotte questo cuore sognando aspetterà. A grande sogno che non si scorda più. Első közlés mai adásában képes Gábor költővel folytatjuk a beszélgetést, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Az előbb vendégünk választásában ismét egy olasz dalt hallottunk, Claudio Villa betét dalát, a Velence, a Hold és Te című Dino Rizi filmből. Ismét tehát a Városnál tartunk, Riziváros, Víziváros szólhatott a taps az előbb a szép dalnak. És kicsit megint térjünk vissza Vízivároshoz, a lakóhelyhez ahol te egy civil, Lokálpatriót, a Helyesmereti Egyesületet is vezet ha jól tudom. Igen, Vízivárosi Lokálpatriót Unió a neve. Lendvai Judittal együtt alapítottuk, meg még sok civilel együtt, akik között nagyon sokan vendéglátók mert egy fantasztikus reneszánsza van a Vizivárosban a vendéglátásnak, tehát amellett, hogy nyilván a kedves rádióhallgatók is hallottak a Bambi Pressóról, mert az hivatalosan felhévizen van, és az, valamiért azt szoktuk azért alapvetően a Vizivároshoz kötni, vagy hallottunk az Izola Belláról, ami a Csetamásnak volt a törzseje, mellette rengeteg újabb, Vendéglátóhely is van a, a vegán étteremtől, az egész különleges cukrászdákon, ö, ilyen bröncs helyeken, vagy hogy fogalmazzak, ilyen különböző ö, ö, helyeken keresztül, és, és ezek az emberek amellett, hogy, hogy vezetik a helyeiket, amellett elkötelezettek a, a, a városi kultúra mellett, hát most azért mekegek, makogok itt magamban, mert ahogy végig gondolom, sajnálom őket egyébként, mert ez az idei év, ez nagyon nem tett jót az ő, ő gazdaságuknak, vagy az ő ügymenetüknek, de hát velük együtt határoztuk el, hogy csinálunk egy vízivárosi vigasság nevű találkozót, itt az alliteráció, a VV, igen, igen. az erősen hajaz a pozsonyi piknikre, igen, igen. ami nyilván nem véletlen, és a budavári önkormányzat is mellénk áll, támogat minket, és hát egy másfél éve sz ezt a dolgot, de le kellett mondanunk szerintem. a Ez azért ugyanis olyan, mint egy disztópia, és ha már disztópia, akkor még egy kicsit beszéljünk a szifiről is, aminek a műfaját vagy műnemét, tehát több szempontból is művelet szerkesztettél ilyen típusú köteteket. Gépszerű leszek egy kicsit. Ez összefügg a masinákkal, ez a szifiránti rajongásod, Ebben ebbe is egy kicsit a kettő együtt van benne, vagy ez hogy jött neked, vagy hogy van? Hát valószínűleg összefügg, meg valószínűleg összefügg, nagyon erős gyerekkori élményekkel, tehát annak ellenére, hogy mondjuk a csillagok háborúja az egy űr tündérmese, annak ellenére azt hiszem, hogy az én korosztályom számára belépő volt a, a Science Fiction világába, és utána a 2001 a című film pedig segített abban, hogy valóban átlépjek az irodalom felé, és elkezdtem olvasni az Arthur C. Clarke nak a, a, a műveit, ugye az Iroduszea több kötetét, az, több is, kötetét hogy... szerkesztettem, és az Iroduszea, meg ugye Gönc Szerpádnak a fordítás jelent meg. Aki itt lakott a pontosan, hamar, akkor lakik a egy költő Orbán Otto melletti házban. Pontosan, igen. és az ő írógép műszerésze volt az az úr, akiről az óbudai az írtam, tehát minden-mindennel minden, minden, minden, minden összefügg, minden, minden de az Arthur C. Clarke volt egy, egy, egy nagyon komoly ö, ö, hatás számomra, és hát valóban a Galaktika, Magazinban tárcanoveláim is jelentek, meg szinte mindig társadalom kritikák egyébként, és némiképp elavultak, mert a legtöbbet még 2010 előtt írtam, és hát akkor főleg a, nagyon élveztem azt, hogy az Európai Uniónak a kicsit ilyen bürokratikus útvesztőit azt tudom úgy kritizálni, hogy az Európa az egy bolygó is, és akkor ez hú, de szellemes, hogy így kritizálom. De hát azóta rájöttem, hogy hát ennél sokkal disztopikusabb jelenségek is meg tudnak valósítani úgyhogy ma már lehet, hogy másmilyen tárca novellákat írdék. Mondhatom, kicsit negatív irányban, de felülmúlta vagy alulmúlta a várakozásaimat, mindaz, ami megvalósult. Igen, ebben azt hiszem egyetértünk. Most viszont az Üzenet című versetben folytassuk az adásunkat. Üzenet 1. Szeretem ezt a várost. A recsegő ropogó böske hidat. A korosztályos rozsdát, a szobor elződülő arcát. Hány inger kerülgeti? Hány inger kerülgeti? A minden cikázás placcán az egyetlen magányos és nyugvó pont én vagyok. Várok. Igen, várokozni gyűlölök, de szép így, mert szeretem ezt a várost. Szeretem a káros dolgokat, a csontrágó barna löttyöt, az egymás ellen tüntető pesti polgárokat. Szeretek összekoczanni, szeretem, ha megérintenek mások. Negyven éves, sikoltozó villamoson, még a sósborszesz szagát is szeretem. Akárcsak, mint berenyúlni, mások ülés alá rejtett rágógumiába, Minek is tagadjam, fognyomot keresem. A hallottuk az előbb a belső közlés mai adásában, képes Gábor költő választásában, akivel a műsorunk utolsó blokkjához is érkeztünk. Itt a stúdióban minden-minden elősszefügg az előbb említettük. Na no, most megint itt ebbe az állapotba lehetünk. Nagyon kíváncsi voltam, milyen zenéket fogsz hozni, hisz neked is ebben azt picit hasonlítunk is. Nem csak pusztán számok ezek a zenék, hanem egy folyamatosan létező múltnak a jelen érzékelése is. Mi alapján hoztat pont ezeket a dalokat? Hát nézd ez az, az utóbbi ez a gyönyörű dalt. Ez a gyönyörű dal, ez a Rihács Strauss Zaratusztrájának volt, egy bítkorszak előtti vokálkórusra átírt változott a Ray által, aki rengeteg klasszikus popénekesnek is volt a hangszeres közreműködője, és mellette nagyon sok világslágert előadott ilyen kórusra való átiratban azt hiszem, hogy ezek a dalok, zenék majdhogy nem jobban bemutattak engem ebben az órában, mint azok a nyökögések, amiket én itt megpróbáltam elmondani mm. magamról a maszkon keresztül. Nem a versekre gondolok, hanem a... a költői maszkokat, a, a, ugye? Ha a, az élő adás varázsában elmondott gondolataimra, tehát valóban ezek nagyon beszédesek voltak. Hát gondolkodtam, hogy ki milyen műveket választhat a belső közlésbe. Gondoltam, hogy a beat klasszikusait, vagy az undergroundnak a klasszikus és az én derék humán értelmiségi barátaim biztos, hogy elhozzák, ahogy klasszikus műveket is biztos hoznak. Én viszont nagyon régóta kokettálok részben az olasz kultúrával, és azon belül a, a, a filmzenékkel is, meg a, a, a klasszikus olasz káncóne hagyományjal. Szóval, hogy a Azszor így van, részben pedig nagyon-nagyon kokettálok a beat előtti könnyűzenész generációval, mert hát ez is egyfajta generációs lázadás, hogy én mindig elgondolkodtam rajta, amikor a nagy generációról hallottam, hogy hát ki lehetett az a nemzedék, amelyik a, úgymond nagy generáció előtt alkotott. És ezek a táncdal énekesek Ezek a, a, a táncdal énekesek pontosan, és hát nagyon megkedveltem az ő kultúrájukat is, ez egy más regiszter nyilván érzelmes dalokat énekelnek. De... Alottuk, akkor rögtön hozzá is tehetjük, hogy ki fordította ezt a adat ahhoz... Ez nem is fordítás, de, de, de nem véletlen, hogy ezt mondod, mert a Vándorkámán nagyon sok olasz dalt fordított, és valóban a, a nagy olasz táncónéknek ő az első számú magyarítója, de ez egy originál műve. Bocsánat. A Blum Józsefnek a, a, a zenéjére írta ezt a szöveget, és azt hiszem, hogy éppen vagy a népszavának, vagy a népsportnak, a, de talán a népszavának a szerkesztőségében ült, amikor eszébe jutott az a rimpár, hogy tűzöl el, tűzöl el, és ezt ilyen teljesen inadekvát módon a szerkesztőségi ülés közepén elkiáltotta magát, és elmondta, úgyhogy gyakorló őrültnek nézték, egy rendkívül szellemes ember volt, és hát múzeológus pályám során Pick Up Hangszedők és Hangadók címmel rendeztem ilyen tánczenetörténeti történeti eket is, és ott még alkalmam volt vele beszélni. Igen, igen. Az utolsó perceihez érkeztünk az adásunknak, úgyhogy még mielőtt elköszönnénk, mégiscsak azért a bemutatásodat egy vers is koronázza, úgyhogy megkérnélek, hogy olvast fel a Mindig Egy című versedet. Mindig egy. Mindig egy szerű voltam, nyakig egyenes, és onnan hajoltan. Nagy fejem akár a telefonkagyló, Tudjátok meg, vagyok gyarló, és mint a kiskutyák, oldalazba megyek, fél oldalazba, reggel, ha besózom a jeget, előtte egy almát az asztalon hagyok, ha felkelsz, legyen ételed, bicegve baktatok, délelőtt veszek zacskós tejet, faringoszeptet, krumplit, hazafelé megfogok egy legyet, Ilyen az életem, vagyok te, vagy én, két pont, és köztel a távolság, sose tévedek el, sose megyek más felé, sose állok meg beszélgetni senkivel, illetve a senkivel mindig, és ez a bátorság. Ezzel a verssel is érkeztünk a belső közlés mai adásának végéhez. Vendégünknek, képes Gábor költőnek és informatika történésznek, muzeológusnak. Köszönjük szépen, hogy itt volt, felolvasta a Rízben még megjelenés előtt álló versét, és megmutatta azokat a zenéket is, amik fontosak a számára. Köszönjük szépen, Leo, örülünk, hogy itt voltál. Köszönöm. Ne feledjék, hogy még továbbra is várjuk adományaikat, amelyek a túlélésben segítik a Clubread Diót. A jövő héten Martonéva várja Önöket. Én most addig is megköszönöm figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Burger.